من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلم الظاهر غرز دي شاريح رحمة الله لتعليق بدي شرحنا ترأخير دي درس بوري دري غرز دي آول غرز دي شاريح رحمة الله آغا دفا دي سوالة یا ذکر دی قییدین او اخرینو ده لفاره د کلامه سابقه مذکوره یا با الفاظ دیگر تتهمل ما فاتل ماتند دویم غرض د شارح رحمت الله علی د فد سوال دریم غرض د شارح رحمت الله بیا د فد سواله, سواله. خلاصه د درس د رخبر سواله یا ذکر کوي د فد سواله یا دی ذکر کړه کوي ذکر د قیدینو اخرینو چې مراد دې ماتن رحمت الله علیه دی او آیاته ما فاتل ماتن کئ دویم او دریم د فض سوالینو اول غرض ک د فض سوال کین سوال دارا زی ماتری زیه چې ماتن څخه مطلقاً دا ویل چې ال حمل الاسباب دی اعلامنن ده دا خبرات ماتن رحمت الله علی علی الاطلاق غیر مسلمه ده زکات الهام د صاحب د الهام د پاره چې چاته د الهام راغلی د نو دغه د پاره خو د مفید علم ده نفل جمله د اغا سبب لپاره د علم ده لکاد صاحب د الهام د پاره نو مخک چې ماتن رحمت الله علی حسر د عیلم په سلاسو که کڑای دا هم سینا دا. او دارنگا. او دارنگا چی ماتن رحمت اللہ لی پرون نفی دی دی وکڑا لانو دانا فیم سینا دا. نو دی راغی لدین ای جوابو که حاصل دی جواب دادا. دا. چی مراد دی مگا چی التا اسباب زیکر کڑیو دی عیلم دی پارا. مراد دی مگا لی عیلم نال پارا دی عام و خلکو. نودا غلهام هغه که سبب لپاره دی علم دا اغا لپاره دی شخص واحد راغلی دا چې صاحب دی د الهام دا دی مو او خلقو لپاره عام او خلقو لپاره هغه عام او خلقو لپاره په دې سره علم نه حاصل کی او نو دا صلاحیت لري لپاره د خبرې څخه په دې سره ته الزام عل الغیر وکي چته یو چاته وایې چې دا خبره به ذکر سره منې چې ما ته د دل هم راغلی دا نو اله هم په ذریعہ باندې ته نظام غیر نسې کولې نو دیو جنا چې کوم علم د موګه مراده اغه په دی سره حاصلې کېنه کوم علم سي په دې سره حاصل ده اغه د موګه مراده او مطلوب نه ده نسولې پوې پو سوال دار هغه ماتریزی اي د تا ویللی چې الحم داله صابو د الم نه نه ده ځیا ما چې ال الحم داله بل چا د پاه هم سره الم راض او که نه را ځي خو چې چاته دغ ال هم را غلیدانو صاحب د ال الحم د پاره خو په دی سرهاعلم حاصل لږي نویکه د صاحب د الحم د پاه پهې سره لم راغی نوفیل جمله داله اسبابو داعلم نه وګځې د نو مخکې چې ماتن رحمتو الله علیه ویلی وو چې وا اسباب العلم ثلاثه دا خبرم سین نه دا او څه پرونه نه فې وکړله چې له همداله اسبابو دی علم نه نه دا څنګه فې دې وکړل نو دا غا نه فیم سین په دې خبره باندې څه نه څه پوښي شو زه هم خبرو ورسېدل نو د راغې لدینې جواب وک حاصل د ده چې موږ چې علم ذکر کړیو اسبابم دی علم دی فار ذکر کړیو مراد هم دی علم نه کوم علمو چ اغال لپاره و خلقوین لپاره دی فرد واحد او ده شخص واحد نه او دل خود خود الهام په ذریایه باندې چې کوم علم رازی نو اغا د فرد واحد او ده شخص واحد لپاره رازی چې اغا صاحب د دی دی الهام دا نو اغا نور او اسباب سره ته علم حاصل سی لکه په خبره رسول سره علم ته ته حاصل سو مثال تور باندې نو څه الزام په سبب د سره په غیر کولای شي دا خبره زکه او منا ته دا خبره ما تا ته دغه خبره رسول دیو جن ثابته ده د تواتر دیو جن ثابته ده او دغه الهام په دې کې صلاحيت دی الزام عل غیر نهسته نو دیو جناتکم علم د موږ مراد ده هغه په دې سره حاصل نه ده او چې کوم په دې سره حاصل ده هغه د موږ مراد او مقصود نه ده د یاي ته دا خبره د یاي ته دا خبره دا خو یقینی ده څه ده صاحب دی الهام دي لپاره پدې باندې علم حاصل کی لکه دیغه دي لپاره دای مثال ذکر کئ چې نبی کریم علیه السلام دا ویل دي الہمنی ربی ما تا الله تعالی دې خبر الهام کړای نو دا خبر د رسول الله مفید دی علم وا سبب لپاره دی علم وا لووجد د غی الهامنا خو په دې خبره باندې سایل راغی سوالی وکړه چې دا مثال کی ذکر کول صحیح ځکه دی چه الهام دی پیغمبر داخو وحي نه وي لکه دی وحي لپاره امام بخاري رحمت الله عليه مختلفا نو ذکر کړيدي یو قسم دی غیر دی لپاره الهام النبي مده نو الهام دی پیغمبر داخو وحي وي وحي هغه سبب لپاره دی علم ده نو معلومه دا د دا دام سبب لپاره دی خبره دی مګه خو په الهام دی هغه عام خلکو کې دا. نو دا په استدلال کې زکر کول څه یې نه ده ځکه هغه خوده معنی په هنه خارج د وحی ځان ته شي ده نو دغه غیله دیني جواب وک چې صاحب اشرف دانہ جنبی کریم علیه السلام دا ویل دي اللهم ربي وحکیا عن كثير من سلف لدیروا سلفنا لدیروا دی د دینه کلراګلید او دلیل په دی خبره باندې چې د سلفونه نقل راګلید او د سالف د پاره د الهام ثابت ده وی دلیل ده دا چې دا, دا خبره خو مفتوع به او یقین ده چې امه د نبی کریم علیه السلام اغا د اغه نور امتون ده کنتم خیر امتنا او نبی کریم علیه سلام افزل الانبیاء ده مالم معلومه ده چې اولیاء د امه رسول الله دا به مغرو ویل اولیاء و ده هم مله پرون بنوي امتون کي دي غوي دي اولياء و نه كانو دي پاره اغه وهم کي دغه الهام لکه کنه لک مور دمور دي موسی سلام دي پاره وا اوحا الی ام موسی التف ما الهام سره ده کنه دمور دي مریم دي پاره نو دغه سی اغه الهام ثابتو نو څکلہ د مخ کي نو غوره اشخاصو دي غره اشخاص پاره الهام ثابتو نو د اومد نهبي کلم عليه سلام د پاار خوبو په تاریخي او دا سره سابت کو عن کكثير من نه صفه ل ډیررو صف نقل راغلی او دا ثابت ده دلیل دوبې نهقللي له ډیررو صلف نه او دا ثابت ده دلیل دوتې دلیل د شوبې دا ده چې دا خو د مږ تااس ده چې اومد نه بي ک عليه السلام دا غور د له اوم مثابققينونه او دارنګ نهبي کلري عليه السلام فضزل ان بیاده نو اولیاء دی امت دي رسول الله دا به مغروی له اولیاء او دی اولیا سابق امت سابقیننا او په نصوس قطعیه سره دی اغا اولیاء او دی امتونو مخینو دی لپاره دا ثابت ده نو دی دی امت دی لپاره خوب په تاریخ اوله سره ثابت وی دریم ذکر کوي د فد سوال سوال دا ذکر کئ چې حصر د ماتم رحمت الله علیه په دی دروی اسباب کې باطل ده ولی ویدی و جنا سلکسنگ دا غدری اسباب دا ذریعا و سبب دی علم دا دارنگ خبر واحد دا دا هم سبب لپاره دی علم دا او دارنگ تقلید دی مجتهی دا دا هم سبب لپار دی علم دا مثال توربنده تا ته یو کس را غی خبر در که بی قدوم زیده نا پا راتلو دی زید سرا او سپده سرد تاری پار دی علم رازیه یا مثلا تا ویلی چې ما تدا حکم معلوم سوی سویدا لانه قول ابي حنيفه رحمه الله زکه دا قول د امام سيدا نو اوس د تقلید دیو جنې حکم معلوميږي علم په یو شی باندې راضي دا سبب دی علم د 파ره دا او خبره واحد دا سبب نه 파ره دی علم دا نو څکل دا دو نور سببونه پیدا شورو نو ماتین چې حصر په دروي کې ذکر ک دا حصر د ماتین رحمت الله علیه سی نه دا یرا غي لدین جواب وکه ځسا هبا موږ سي الټه علم ذکر کړای دا مراد له علمنا اغیقین دا اعتقاد جازمه ثابته دا او خبره واحده دا هم مفید لپاره د ژوند په دې سره یقین نه حاصلېږي او تقلید اغه سره اگر که یعقاد جازمه ثابتیږي خو لیکن کوم یعقاد جازموي چې هغه احتمال دي نخز په المعال لري چې هغه په تشکیک دی مشکک سره زایل کیږي هغه قابلیت لپاره دی زوالوي سوال جوابونه سوئ سوال څنګه راغی چې خبره واحد پد اسلام علم خراجی او تقلید المقل... دی فقول المقل فقول المجتهد سره علم راځی نو چې کله علم په دغه دوه سبب وراتله محصر حاصل په دې درو کې صحیحسته نو موږ جواب څوک چې مراد علمنا اغه یاعتقاد جازما ثابتو په دې او یا چې اغه قابل لپاره دی زوال نه وي احتمال دی ل کېز نه لري نهفلحال او نه پیل معله په دی خبره بندې پوه شوي نو اوس را سه واحد دا مفید لپارهدي یې نه ده هغه مفید لپاره دی زون دهغا د موږه نو کومهلم چېدي موږه ممر غ نه په ثابتېږي او دارنګه تقلید دی موجتهه ده پهې سره یاتقاې جازیمه را دي خ دا یو اتقا د جازیما ثابته ده نه ځکه دا په تشکیګ د موجکې ځایلې کېږي او دا احتمال دی نه کېږي په معالري نو کوم علم څه د مګ مراد ثابت نه ده او کوم څه ثابت ده د مګ نه ده کته ویای چې دا خو د مخکې کلام له مخالفت وکړه ځکه مخکې ال څه تاع علم تعریف کړیو د علم تعریف د کړیو چې علم ملکي کې دې لرا ما تهجلا بهل مذکور څه په دې سره یو امر مذکور واضح کېږي عام له دې نه د یقینیاتو نه او کلا کلي د زونې یادتون نووي په د خبره بندې پوه نو هغه خوبلته مشالو تخلی ته او داررنګه یقینو یاتخوا جاما ثاب ته نو تلنڅنګه دا خبره کوي چې نه مراېماللهاعلم نه هغه یقین د یاتقاې جاما ثابت ته ده نو تااسې بله دی نه جواب و کوي چې الته مګ دا خبره کړی و چې علم کې مناسبه دا ده ولهې بغې ان تجلله التجل انکې شااف تاه مناسب ادارات چې دغه ته جلا داری په انکشاف ته موندې عمل سي چې هغه کې یقین او شوبات راغلي وي نو البته د علم نه دغه یقین اخیستې او دلته مم له علم نه دغه یقین مراد کړه نو خلاصہ درو وته الله خلاصہ درو وته الله چې رحمت ولا لې چې دا ویل چې الهام له اسباب دی علم نه نه ده نو یو قید اخر ده مراده چې مراد له علم نه هغه علم ده یکون لعامت الخلق یغه بده عام مخلوق دی پاره وی دی او فرد دی پاره بنئ و الهام دې شخصال نشکواله چې موږ ویلې چې الهام له اسباب د علم نه نه د مراد نه کوم علم ده عام خلق دی او دویم قاعده چې مراد له نه یقین او اعتقاد جازما ثابته مطابق لواقعه ده کداغه نو هغه دې موږ مراد نه ده نو خلاصه د څومره ظاهرو نه دار ووتله چې یا اتتمال ما فاتل ماتین وکړه چې ماتین چې التنف دي علم کړي وا له علم سره د وقید نور مرعيو یو دا چې د بلعامت او وي او دویم دا چې د علم په معنا یقین سره وي په وپدله او یا غرض له دې نه د فد سوال و اوس هم څه ځنه کې خلاص راغله څومره ظاهرو سره یا تته مد ما فاتل په دې مجموعه سره او یا د فد سوال او بیا رستا په وښ کېیا کروې صلب سره د فې بل اشکالوکه په و اما خبر الوا دي تققلی مشدي سری د فضې بل اشکالوکله نو دا درې خبرې د درخ اوته ګورې س م ظاهروو بیاکاره خبره دا دا ام نه هو ارا ده دمات دا ان اللهاملیسه چې عامام نه ده سبب یخصلو به عمات چې پهدي سره ععلم راې عامې لپاره دی عام مخکو ويصلح للإلزام او دا صلاحية والدري لبارد إلزام على الغير وإلا كجرطة دي نفي دغمانا ونخلو فلا شك مبياخ يقيني خبره دا أنه قد يحصل به تكلح سليجي فدي سرعي لما لبارد ساهد بإلحامه وقد ورد القول به في الخبر بروايات كم دغسي قول العقلي دا لك ألهمني ربي كتا يأتي داخل مورد إشكال بداخل صحيحينا دا يأتي كدانو صحيحي وحكي عن كثير من السلطة او دلیل دیشو بوتی, مادر تزی کار کن. واما خبر الواحد ل هرتي خبرې واحد عاد سړی ده تقليد مجددي او یا تقلید د م ده فقط یفي داې زونونه و اعتقا ده نو د مفید لپاردي ون او د اغ قا دی چېغ جازیوي خولیکن نه زوال قبلوي په تشکې مشک زره ځایله کېږي فکه ان اراده گو کې مرادي لاعالم نه دا لا يشلوما چې هغه ونه او تقلیدتن رشااملوله ت چېته دغه معه یکن تر وا نخلو له که چېرته دعا نه نواخلو فلا وجهانو بیاخوج نه د مووج دا لپاره د ح سر د سببابو په سلاسه وکې نومانو مد چې یاقې مرانته.